Fredagsfrannan, morgon till tv-show Med Janne Holmbom, Johanna Lind I FN Alltså den är så bra. Ja men den blir bara längre och längre tycker ja, jag att ja. sitter där nu, nu. Men, ja, Nej, men den det är, är bra. liksom, det är mambo det är sådär. Mambo. Oj, hej välkomna ni lyssnar på Fredagsfrallan morgontid i Radio 2 här på Hitsa 597,8 Zomenbygg med, med Janne Holm och Johanna Lind. Ja! Jo. Tjena Johanna. Hej! Du, ska vi säga med en gång. Ja. Det här, när ni lyssnar på det här så är det fredag den 12 februari. ja kan tur att det inte är fredag den 13, tänker jag. Nej, det är bara, bara, bara, vi... <skratt> bara en sån sak. Eh, vet, ni att, vet ni att förr var det så på på flygplanen så hade man inte rad 13 ett tag. Nej, just det. Förutom på Island Airline. För de 13 är på Island. ja och i ja. Kina är det väl tur, va? Eller, då, oh, Kina, oh, den nummer, det går vi inte in. Nej, nej, det, vi tar nej, ett helt nej, program om det. Men, <skratt> men egentligen är det så att vi spelar faktiskt in det här Ja. Ska vi säga det? Ja. Så vi spelar så in här. så att om sjutton. vi säger så här, vilket strålande väder där, så, så är inte det att vi är helt lost utan Nej. utan det är måndag. Den åttonde åttonde, åttonde alltså, bra, så. Bra. ja bra men vi ska, vi ska prata vi, vi har ett helgjutet program idag ja, verkligen <laughs> så det ja. ska bli spännande ja. men du eh, innan vi kör igång tänkte jag att liksom, vi bjuder på lite musik så här, kan vi inte göra ja men gör något ja. bra bara ja, ja det, bra. det är lite kul De, Det här bandet heter Concrete Blonde nej <laughs> The Friday brunch. Så, du lyssnar på Fredagsbrunch. Cool! Va? Coolt. du det där. Vad jag tror jag? Det var ju en skön start. Ja. ja. Jag har nog aldrig hört om tror jag. Vet jag. Men, men du, jo, vad heter det? Bert och namnsteg idag. Ja, Bert dagbok, de böckerna. Åh, oh, vad bra de vad roligt det var din första association. Vet du ja. vilket som var min första? Nej, Bert, Bert Karlsson. Oh, ja, men, den, den är. Den är en... men med makten. Ja, Bert. Men har du läst Bert-böckerna? Nej, jag tror, nej, det har jag nog nej, inte gjort. Men det, då ska liksom. du få låna dem av mig. De är så himla roliga. Det, det, jag, jag gillar, han, han heter Anders, de, ja, Anders ja, Jakobsson och Sören och sen, Olsson. Oh, någon av dem har, har en pojk som har uh, Down-syndrom, tror jag. Ja, i varje fall. Ja, så, alltså, så. De, så de tycker jag extra mycket om. Mm, det är klart. Du... Eh, Bert. Jag mm. har namnsta idag. Så ja, och då menar jag ju den dagen vi spelar in. Så korkar du jag. Så jag ja, tänker inte den, den åttonde så. Alltså. Ja, och även den åttonde. Jag tänkte skicka med ett boktips. Ja. För idag så, så har John Grisham. Just idag det. Den åttonde så. Alltså, mm. Har John Grisham födelsedag. Just det. Mm. Ja. Och han har skrivit alla de här pelikanfallet, klienten, mycket sådär i domstolsmiljö. Mm. Men så har han skrivit en bok som heter. Ja, han har skrivit jag läser allt han skrivit alltså han faktiskt. Har skrivit han skriver Han skriver jättemycket alltså, bra. Han är som han är som, är han? han är som han är som Stephen King. Jag har född 55 ja. mm. så då får du får räkna själv. Det mm. orkar inte. Typ, typ 40. <laughs> Nej, men det målade huset, den kan jag rekommendera. Det, ja, det är det den bästa? Det vet jag inte om den är bästa, men det är, det är en stor läsupplevelse. Okay. Den kan jag rekommendera. Ja, den verkligen. Jag att läsa. Så, mm. ja, den den. Och Nick Nolte fyller också år idag. Ja Han hade jag ju massa om. Ja, och då skulle jag ja, se alltså de, kom det ett boktips från dig. Då? Ja, precis. Och det har ju egentligen inte. Jo, men Nick Nolte har ju spelat i en ja, film med Barbara Streisand som heter. Tidvartens första, och den boken är fantastisk. Och den är skriven av Pat Conroy. Och Pat Conroy har också skrivit en bok som heter Strändernas musik. Som är helt det är bland de bästa böckerna jag läst. Och inte för att ja, historien är bra. Bättre men än Bert-böckerna? Jo, det är nästan bättre, bättre. Alltså bert det är det ju storyn liksom. Ja, det det. Men ja. alltså, Pat Conroy har ett språk man läser. Alltså de är tjocka böckerna. De är 700-siders liten text. Men så bara språk där bara bara... Oh, så jag, oh. jag tror inte ens just nu. Det var det länge sedan jag läste Strenhofs psyk. Kom kan inte hålla vad den handlar om. Men språket är, är så alltså helt okay. fantastiskt. Men då ja. har vi ju gett varandra varsitt boktips då. Okay. Mm. spännande. Får vi läsa varandra om prat om så. Det målade hotellet. Det målade huset. Det målade huset. Ja. Mm. ja, jag tror det, heter, det heter färgade huset. Det vita huset. Det vitmålade huset. Det, no, någonting där. med hus. Ja. Hus som rusar. Nu blir osäker. Får jag osäker. 58 träffar för full <laughs> <Så laughs> repertoar. Du, lyssna på den här. Ja. FM. Vardag! Har du någon alltså Jag älskar ju vardag. Jag gillar vardag, det menar jag verkligen. Och Förra veckans vardagssport då var du dammsugarpåsarna. på. Fick du en reaktion på det? Jag fick faktiskt två personer som kände igen sig och kände medlidande och förstod att så här krånglig ska valen inte vara. Men nu har ett annat exempel, och det bevisar ju att man är lite. Järndörd. Men ibland var det är ju där när det är liksom mycket. Och jag vet, någon annan gång jag pratade om det här att jag kör runt i bilen och vet inte var bilnycklarna är. Så kan Nej. man göra det på den, a, den här a, bilen. Ja, just, just det. A. Ja, bara och där och så. Ja. Men, så <laughs> idag. Så det, ja. Alla har säkert varit med om att man springer runt och letar efter bilnycklarna och så har man dem i handen. Eller ja. man letar efter glasögon och har dem på huvudet. Ja, det kan hända ja, väl ja, ja, ja. Men det senaste var så här. Jag skulle hämta jag satt hemma och jobbade, för nu sitter man hemma och jobbar. Så skulle jag mm. hämta yngsta barnet hos mormor klockan fyra. Fem i fyra så slänger jag igen datorn och bara, nu ska jag gå och hämta barnet liksom. Åh, har ja. du flyttat ner nu? Sitter du på kontoret? Då? Ja, nu sitter jag på kontoret. Ah, Men då satt ah, okay. ah, sat okay. hemma ah, och mamma bor ju nära. Så, så, så, ah. och, och, och tar på mig kläderna och så tar jag ut vagnen som står hemma för jag ska mm. hämta barnen så kör jag ah. tomvagn och så går jag, så går jag. Och så har man precis avslutat jobbet. Så det är processer så så här, vilket man har pratat med jag fick jag väg där mejlet och duttar och, och sen går jag så här och sen bara tittar jag ner. Nej men. Nu har jag glömt ungen hemma. <laughs> Aj men gud. Så, alltså är jag så? är ju dum. Och så börjar man prata för sig själv. Ja. Och så börjar jag skratta. Jag ah, jag är ju för rolig, ah, herregud, Luke, vad ska Tos säga när jag kommer hem och ja. har glömt Julius hemma? Han kommer ju ringa liksom, socialt anmälan mamma. Ja, ja. Så jag vänder för att gå hem ja. och hämta barnet. Sen när jag gått och stod tänker nej, jag går ju för att hämta barnet. <laughs> så, nej, nej. Ja, så vänder jag ja, igen och pratar för mig själv. Ja, jag... nej men jag är ju verkligen, ja nu ska jag ju gå och hämta barnet, ja, barnet är hos mormor. Det där, och det där Suta är så för dig själv. Det där är ju skämsigt Jag pratar, ju, jag pratar jättemycket för mig själv hela tiden. Det. Men, det, men, ja, det det. men det är verkligen vara, men det är ju där just med barnen eller hur? Man, mm. alltså, ja, jag Det är det och skäms för, det är jo, för. Det, alltså jag tror det det hände mig. Det hände mig liksom att man åkte iväg till jobbet och så, så man liksom skulle kliva i bilen och så satt det två stycken ungar i, i baksätet, i liksom sina bilbarnstolar där, och så skulle de, jag visste, jag skulle förbi dag. Så, så, sådär, men det är usch, ja. ja du, jag tror vi ska klimma vår gäst på sånt här, jag tror att han sitter inne på sådana här upplevelser Ja, det ska vi ta reda på Ja, men, Ja, men du vilka bra vardagsbetraktelser du har. Ja, tack. Men nästa gång är det min. Faktiskt. Ja, får vi se om du kan, om du kan trumfa mig då Show med Janne Holmbom Johanna Winn I FN Sa <skratt> Visst var det bra låt? Ja, finn fem fel under den här timmen <skratt> ja, Nu går vi vidare Ja <laughs> ja, det, ja. Det är så. Jag, jag tyckte hemskt mycket om den ja, det det var ju, Första gången jag hörde den var en bra, men andra gången var den faktiskt inte lika bra. <laughs> Take it away, Yay. Johanna! Ja, men nu är det dags att släppa in vår våran gäst. Och jag, säger, och jag brukar faktiskt säga god morgon, men det blir jättekonstigt. Så jag säger bara välkommen, Johan Nyman! Ja, tack, säger <laughs> Ja. Vad kul att ha dig här! Ja. Mamma, trevligt att få komma hit. Du är ju vd på Tranås cementvarufabrik, stämmer det? Ja, ho, ja. Det, så är det ju. Vad är det bästa med att vara vd just där? Att vara vd vet jag inte, men att vi jobbar på Tranås cementvarufabrik ja. är ju det är fantastiskt roligt. Det är, ja, jag har ju varit där sedan 1997 nu och jag... Ja, är ju länge. Ja, ja. Det är ju länge. Ja, 97. Det är jättelänge och det, det är lika roligt fortfarande. Ja, vad, vad är det som gör det så roligt? Men det händer saker hela tiden, det är full fart i vår verksamhet, vi har en produktion som rullar hela dagarna och det, ja, det, det är kunder som ringer och allt fler människor är vi som jobbar där också så att det, det, det blir aldrig en tråkig stund, det, det måste jag säga. ja men du Jag så. förstår det, för det är ju faktiskt en av anledningarna till, det finns många anledningar till att du sitter här, men, men just det här att det händer ju så mycket på ett företag och det går går som tåget. Det tyckte vi var så himla kul nu, speciellt ja, den här verkligen. lite tråkiga tiden. Ja, alltså. vissa, vi har vi behövt hitta ja, något sådär, liksom, sådär. som ger energi till oss. Alltså det, jag är ju så här impad av liksom hela, den här, hela det här företaget. Dels är det 700 år gammalt eller något sånt där. Ja det är lite en li, liten överdrift Skit, men, ja, men, ja men det, men, visst, det rundas längre rundas längre starkt sundra nej men 58 så var ju 60 årsjubileum jubileum så vi ju 2018 okay, då ja. då hade vi så mycket att göra så det firade vi 2019 så <laughs> så det, det vi inte <laughs> Ja men det, ja men det är ju, alltså det är ju fantastiskt bara Aa. Oh. Ja, men det måste man säga. Och alltid funnits på samma plats, eller? Ja, absolut. Ja. Berätta, vart, vart, för det är folk som inte liksom kan placera er. Vart, vart har ni er verksamhet? Folk, <laughs> folk och fä. Och så var det platsen. Ja, var, ja men var, var, var håller ni hus? Var i Stranås? Ja, på Hjälmar, industriområde om man... Vägbeskrivningen för lastbeskofförerna är ju passera fasta i köket och sen <laughs> ja, <just laughs> andra det, ja. vägen vänster efter on, liksom. Ja, e just det. ja, men det var väl tydligt. Ja. Men, ja. Vi lutar oss mot dem där. Ja. Men, men ja, det var ju först ut på i 1958. Det fanns ju ja. inget... Nej, precis. Det är främt alltså. Ja. Ja. Ja. Det är verkligen snacka om, liksom, vad, vad kan man säga, trappers eller vad heter det heter, föråkare. Ja. För det för det, ja, med det industriområdet är industriområdet stort industriområde mm. idag. Liksom. Ja, ja, absolut. Mm. Men du, du började på... Men du har inte varit där sedan 1958. Nej. Nej, nej. Nej. nej, men 1997 sa du. Men ja. vad började du göra då, när du började där? Ja, men då... Jag skulle, kamrer skulle jag ju bli då. Kamrer, ja! <laughs> det var en, det var en ja. gammal juridiken-titel. Ja, ja, låter ja. Men det var ju ja. ganska så omordent på kontoret på den tiden. Bland annat var det två veckors lön och kontantutbetalning. Så jag var ju Nej. hämtade pengar på banken. Var, oh, var det sådana bruna kuvert också? Så? Ja, mitt minne är bra ibland. <laughs> men Jag minns inte färdigen kuvert ku ku ku här Men när jag var färdig med med kontoret och fixa te så det vart modernt alla 97 i alla fall. Så ja. att, då hade jag mycket tid kvar så då var jag ju ute och jobbade både i produktionen och på utlastningen och ja, skötte både det ena och det andra och det var ju oerhört lärorikt sånt som man har haft med sig ja. nu när företaget har blivit större och man har återigen skjutsats in på kontoret. Ja, precis, ja, ja, Bakom så, skrivbordet. Ja, ja, precis. Men vad är det som har gjort att du pratar om att det var full, full fart och det hände mycket? Och liksom så här, men är det det som har gjort att du har stannat kvar så länge? För jag tänker, i din generation, ja. <laughs> eller vi är ungefär jämfört, vi, är ganska, vi känner för att vara ganska flacka och hoppiga. Ja. Men du har varit kvar. Och det jag är jag är det... tänker att det är ungdomarna som är det, och det är vi sådana. Eller? Men ser inte du det som ungdomar? Har vi ju jo, olika livsstilar? Jo, jo, det gör jag i för <laughs> för sig. är väl unga. Jag inte just. Äh, Nej, det okay. är inte. Vad är det som har fått dig att och, och vara kvar? Nej, men det var ju att jag blev delägare 2001 efter fyra år. Och mm. Sen har det ju varit jättesvårt att sluta. Ja. <laughs> Sitt man ju fast. Nu liksom. du fast. Det är ju så, så smart. Får, ja. Så får man, ja. där liksom. ja, då får man ju leva med det där sen. Ja, får ja, man ju leva med det sen. Jag är kanske det. Hade inte hade varit kvar om jag inte varit ägare Efter så här lång tid. Då tror jag att det har lagt lägre än något annat. Ja. Men nu har man ju fått att göra annat i företaget så, så att, men men du Johan ska vi liksom cementvaror alltså gör ni cement då eller? Nej vi gör <här> vi, Ja så alltså fem bifogad fråga tycker ja, jag ja, ja. Alltså, ja. Nej, vi ska inte nej, ta för givet nej, det vi vi gör betongvaror mm. av cementpulver, vatten mm. och grus ja. och eventuellt något tillsatsmedel <här> bland. <här> mm och Arme, armering har vi också. Ja just det. Så. Och så har ni ju en huvudprodukt då, som är eran -notch. Ja. ja. ja. Trons, Vad är det där? Trons, Tronsbrunnen. Den har så bra namn. Alltså till skillnad från bokstav ja. två ja. så heter ja. ju Tronsbrunnen. Det heter helt ja. ett. Ja. bokstav ja. två. Ja. Nej, men det, alltså, det, för det, det har jag tänkt på. I alla år, i ur och skur, så möter man lite beroende på vilket håll man åker mm. <laughs> så möter man den här långtradaren gång mm. på gång fullastad med de här mm. trekammarbrunnarna. Va? Mm. Alltså det, det måste vara det måste finnas, det måste finnas överallt. Ja. Nej men i våran bransch är den lite halvkänd då på ja. det viset så att och, vad, vad är det som är botten i den? Är det något patent? Eller, nej, eller? nej, det finns inget patent på den. Det är en bra produkt som vi gör till ett bra pris. Och, ja, okay. och, och, ja. Har ni alltid gjort den? Eller är det något, nej, något nytt det, den här har ju... 1958 så grundade Ivar Ivar Strandfabriken ihop med hans bror Stig. Kom ja. till några år senare. Mm. Och Stig uppfann den här brunnen kan vi väl säga i början på 90-talet. Okay. Okay. Mm. För då höll plastbranschen på att ta över Eh, hela avloppsbranschen för oss. Ja. De hade kommit med modernare produkter och betongbrunnen var omodern. Och då utvecklar de den här brunnen som har en design som en plastbrunn egentligen, men med alla betongens fördelar. Så och ja. Sen dess har den ju... Vad ja. är betongens fördelar då versus Nej, men det, plast? Ja, men det, vikten är ju bra när den väl är på plats i marken. Den, ja. den flyter inte upp, den är hållbar och den har en väldigt fin insyn när man lyfter på locket. Slamtömmarna gillar den. Och ja. Jag brukar säga att nej, man får inte säga så kanske. Men... Jo, säg. Plastbrunnen är ju fantastisk från fabrik tills den står i grop. Ja. Betongbrunnen är fantastisk. Nu har ställt den i gropen och resten av livslängden. Ja. Sen, sen brukar jag fråga kunderna vad de tycker är viktigast. Ja. Ja. Gud, vilken bra ja, just det. pitch! Ja. Ja. ja, men det kan man ju förstå. För att den här, alltså, kärle och såna grejer påverkar liksom en plastbrunn på ett helt annat ja, sätt. Ja, just. Betongbrunnen är OM på. Ja, Det, alltså det, det ska ju mycket till. Liksom. Ja, just. Men nu, har ju hänt, innan vi pratar om allt som har hänt så det här, det är ju typ av ett, ett familjeföretag Berätta om eh, vilka det är ju familjemedlemmar som jobbar stig jobbar ju också kvar. Eller? Stig ja. jag måste, han är född 42 han är bara 78. Ja. ja just det jag det är klart han jobbar. Ja. Ja, ja. ja det är nog. Ja. <laughs> äh, Men var roligt berätta ja. lite. Ja. Nej ja vad ska vi säga då stig, Ivar är ju den egentliga grundaren sen kom ja. Stig lillebror. Det skiljer ju ändå tolv år de emellan okay. mm. äh, in där i bilden. Sen, sen körde de ju på det här företaget fram till, jag tror Daniel Stigs son, kom väl med 94 kanske. så. Mm. Mm. Jag började 97 kom in 2001 som ägare och då det ju, då, då, jag har varit väldigt bra kompis med Ivar kan man säga. Så jag har ja. Ivars del, så då körde den och jag och stiger där och sen ah. ville stig ändå dras tillbaka lite grann så så mm. då då kommer ju dottern, en av stigs dotter Jenny in i bilden också så, så nu är det Daniel och jag och Jenny som kämpar vidare med ah. så att, ah, just det. men ja som sagt stig är kvar och ah. håller ja, skränt, håller sin hand liksom. över verksamheten men ja. som sagt du sa han är bara 78 strig. så ah, att just. Då, liksom. mm. Ivar slutade eller nåt 10 så han har vi slagit Ivar ändå nu. nu okej, ja jag har ja. levit här inte längre ja. Men, ja. ja, häftigt då. Men vad, är det som, vad har hänt rent produktmässigt på de här åren? Vad är det som, för nu det är inte bara den här Tranosbrunnen som ni tillverkar Nej. och säljer så in i bänken av. Utan vad gör ni mer då? Sen 1958 har det hänt många saker innan, innan brunnen kom. Du var mm. mycket hålsten. Många av husen här i Tranos är ju byggda av den Jaha. stenarna och sådär. Så Sen har mycket till banverket, kabelränder ut med järnvägen. Det har varit brunnsringar till vattenbrunnar har ju också varit stor grej inom alla år och det ja. är fortfarande så. Så, att, och så har ni tillverkat allt hos Ja, allt har ju mer plats. eller mindre tillverkat. Men är, är, det, är det svårt att tillverka? Alltså, <laughs> ja, man Nej, men jag förstår. Nej, men alltså, det är det inte så liksom, det ska vatten... Det, måste, det får inte brinna för fort. Alltså, alltså. Betong, eller? Alltså. betong är svårt. Eller alltså. ja, hur? Ja, det, ja, det är ju det jättesvårt. Är, liksom. Det är ingen lek så. Men, men när man väl kan och vet så får man väl säga att ja. då är det väl... Nej, jag ska inte säga enkelt. Då blir, blir Danne och de i produktionen och kvinnor i produktionen de blir nästan ja. här. Så. Ja. Men det är skitigt som fan. Det är ju en utmanande miljön. Sen är det ju... Alltså – Vad vi, fint Johan uttrycker sig jämfört med ja. det. – Jo, faktiskt... men han är ju vd för någonting. Jag kan inte säga det det är... – Det, är, det, är. det är en utmanande miljö, ja. – Nej, men det, det, det, det är ju det är dammigt och det är ju det det ganska är dammigt, smutsigt. – Men fortfarande tycker jag ändå att det, det är ren smuts någonstans. Ja. – Ja, just det. det – liksom. Det är inga kemikalier Nej. på det viset, utan det är ändå en, en hyfsat ren Smuts som blir så. Men, men visst, lokaler som vi har byggt för inte allt för många år sedan de, de, det är ju ingen som tror att de är nya om de kommer att titta Nej, nej, alltså, nej. Precis, det, är, det är som en kvar ungefär. Det, är ja. liksom, det ligger en tecken av mjöl överallt. Ja. Vad har ni för, för lokal? Ni har en... Alltså jag vet ju, det man ser från vägen är den här snygga här Ni har snygga tiller och så alltså. Har du någon ja. produktionsbygd? Berätta lite om era kvaliteter. Eller ska vara musik först? Ska nej, vi nej men visst gjorde ni om? Ja. Ni flyttade i infart och sånt här? Alltså, eller, eller, jag för att det var, man steg, det var kanske tio år sedan. Sånt där. Ja, det är, nog, det är mer än tio år sedan. Ja, kanske, Infarten har ju varit ju ja. alltid varit det sen jag har ja. jobbat där så men, men vi har ju från början byggde de om ju var det ju nyast lokalen närmast stan och så byggde mm. de om vi bortåt då bortåt, bortåt eh sen sen 15 år sedan när vi har börjat att förnya vår lokal igen, så har vi ju byggt tillbaka. Ja, okay. så, så det har <laughs> så. Det har ju varit mycket spännande byggen för att vi har ju byggt nya hallar produktionshallar, över de gamla och producerat okay. under tiden, och sen har vi rivit de gamla oh, tröjor. Okay. Liksom så ja, det har så ju... det varit inte något produktionsportfall i stort sett. Nej, det kör vi inte med. Nej, det så jobbande, nej. Det här, <laughs> Alltså Det låter som att ni är lite, lite trångbordade då, eller har varit. Ja. Men vänta, vänta, jag har en, en låt till. Ska vi... är det samma som jag lyssnar på idag. <laughs> vi kan väl prova. Ja, vi kör. Du får vårt förtroende. I'm in, I'm in Is happy hour every hour is happy hour you listen to the friday brunch så wow nu lyssnar på fredagsfrallan det var en ny låt. Det var en ny låt. Ja. <laughs> Tror jag. Ja. Det var I alla fall. för morgon morgontidig radio Talkshow eh, här på Hit 597,8 Zoomen byggd. Och vi vi pratar med Johan från Tranås cement var fabrik. fabrik. AB. Mm. Var, var du rätt? Ja, det är rätt. Det är, är, är liksom fränt. För när vi spelade, när jag var 17 år och alla runt mig liksom ja, rökte hash, fast det gjorde faktiskt inte jag. Men runt omkring sådär så, så, så skulle vi bilda ett i det här den här liksom. Och då, och, då, och då mötte, alltså vi kunde ju knappt åka grillar. Man spelade ju på Uterinkar vid elva hugget sådär på, på, på kvällarna. Eh, och. och och så möter man brangkåren och sådana, alltså bara sådana här mans alltihopa. Det här är ju inte boksamt, nu pratar vi om dina hods ja. nu du växte a, a, a, upp. Ja, precis. Så, så, så, så då då, då måste vi, så, fan, vi måste ha ett klatschigt namn så vi skrämmer SKiten ur, ur dem som vi ska möta. Och då, då, då, då, då, då, då kallar vi oss för cementfabriken. Nej. För det tänkte vi på cementfabriken, där är liksom hårda killar. Mm. Så så kom vi ut beniga, 17, och har beniga och, och allt blev på överkörda. Så, så, så det, det, ser, det är min association till, liksom, ja. till, till liksom betong och cement. Liksom det, det är, är tuffa lite, grabbar. Lite är det inte ett, ett, ett hårt arbete? Alltså, är, det, det, är det fysiskt krävande eller? Men har man så mycket hjälpmedel nu för tiden? Alltså mycket hjälpmedel har man, men, men allt kommer man inte undan. Så det, det, det är fysiskt krävande, det får man nog säga. Så. Men det står inte sådana här och öser in med. Cementblandaren sköter sig hyfsat själv, det får man ju säga. Ändå. Det, är, det är en knapptryckning. Så. Ja. <gåll> men, men sen kan du ju tjura med grus och annat sånt här, vi, jag älskar vinter och så men det fryser gärna ja, och det, just det. det, och det, det är, kan inte ta salt i heller va? nej det är inte bra för betongen så nej precis va, nej. för det har man ju vanligt ja. sand liksom för. Ja, mm. men, och, och, och ni måste vara en stor förbrukare av vatten också eller e, vatten går åt en hel del också såklart, ja. absolut ja. förr mm. hade vi egen brun och nu har vi kommunalt vatten så. ja, den är egen brun till och med ja, mm. ja coolt ja men du, om man då tittar på så det är sand och cement. Och vatten. Och, och så, så, sanden, den, är det lokals? Är det Tranås Ja det är Tranås sand, det är från <laughs> Gö, Gö, Gö, Göberg. Ja det var bra. E, och lite från eh, emellanåt utifrån krossen här ute, Kleva. Och cement, finns det bara en leverantör av cement i Sverige eller? Det finns fler, men, men en, vad heter det? De är ju stora cementar. De är ju... Ja, och det är Skanska som ligger bakom? Nej, det är Heidelberg cement och det, Jaha, det är okay, okay. långt. Det, Jaha, okay. det är stort. Jaha, det ser Sen kommer cementen, vår cement kommer från Skövde men det största Uh, cementfabriken i Sverige är ju, är ju slita annars på Gotland. Så. Ja just det. Ja. Ja, just det. Mm. De hör trumlorna, det är ju Lindemann <laughs> ljudet från cementfabriken jaha, slita. Jaha. Är sådan kaninjakt på Gotland tror jag var. Och sånt där. Mm. Du, men, om, om, om, jag vet inte om det är en affärsämdhet det kanske är, men, men hur mycket cement gör ni av med på en vecka eller en månad? Eller en... Oh, det är ju 2000 ton om året, 40 oh, okay. ton, på ton var tredje dag kan det bli det. Sånt, så. Och hur, kom, hur kommer det? Kommer det på bil? Det eller kommer det? med lastbil och ja. så. Ah, okay. Sen har vi en silo bakom där som den på som de fyller på i. Okay. Är det bullrigt så här, tänker ni? För ni ligger ju nära bostadsområden och sånt. Ah, ah. Ah. Ah, men det, är, det är ganska bullrigt. Men det är, vi, sen stänger vi dörrarna och kör på ah, ja. men, men det, har ju händ, eller det händer ju att man sitter och äter på... Ja. fantastiska Koppagatan på andra sidan gatan ja, just det. Ja. Och, och har de inte stängt dörrarna och det är sommar och, och dörrarna öppna på Koppagatan då får man ju skämmas lite ibland. Så. Då får ja. man. Men ja. ni skulle inte kunna köra den produktionen liksom nattetid eller någonting när ni, när ni ligger så nära? Nej, jag, jag tror inte att vi stör som... husen särskilt mycket längre för portar och sånt åt andra hållet och vi är ganska ja. stängda åt villaområdet så jag tror inte att vi har några problem. Där. men eh, vi, vi fyller våra hallar dagtid sen, sen blir det fullt så mm. det, ja, det, det är ja. andra begränsningar mm. som är grej. inte aktuellt Nej. Men, men, ska vi vi lite om mm. byggnaderna på fastigheten då. Mm. Vad är det, har, ni flera, har ni olika produktionsliner eller, eller hur, hur ja, vi, vi har tre produktionshallar och okay. kan vi kalla det, olika ja. linjer i dem ja då, och, och, och då är det brunnen i den ena? Brunnen i den ena och brunsringshallen brunnsring, kallar vi en, Aha, en okay, dem, ja. så, så att, Och sen har vi en som vi kallar blötgjutningshallen, jag vet inte om det säger så mycket. Så här. Alltså blötgjul? <laughs> <är> inte <laughs> <laughs> blötgjutningshallen. Ah, okay. ah. Man kan göra betong. Den betongen man ser framför sig när man tänker på betong det är säkert den här som betongbilarna häver ur sig som är blöt och väldigt rinnande. Ah, just det, ja. mm. och den använder vi i den här blötgjutningshallen. Då. Ah, okay. mm. Där då vi fyller en form som får stå över natten och så formar vi av nästa dag. Mm. Okay. I de andra två hallarna så använder, kör vi med direktavformning. Det jag brukar säga är det är som i sandlådan. Man fyller sin hink med sand och så vänder man upp och ner på den och knackar mm. den i botten, och så lyfter man den. Och så står brunnen där. I bästa fall. i bästa fall, I bästa fall. Ja. Och så gör vi i de andra hallarna. Så. Så det, det blir folk lite förvånade över när de kommer och ser ibland. Aha, att, att vi, kan, alltså, att ja. vi att ni bakar kakor. Liksom. Ja, så. Ja. Så att, vi, att vi bara fyller formen, häller ur den, och så gör vi en ny. Ja. Kanske. 30 till 60 stycken cykler per dag då, så att Håf, med, det sa, med samma form. Ju, det trodde man ju inte det Va, var, var sån vad armerar man... man med? Armeringsringar. ni med? Armeringsringar, runda ringar. Och även små små stålfibrer ibland också som, som ja, vad ska man säga? Små små fibrer som vi. Aha, har, men najar man sånt nu? för Nej, nej. Fibrerna är stål och de hävs i blandaren. Jaha, okej, redan då. så de är i betongen från början. där. Så som en annan gjorde med att kasta småsten när man ska gjuta en platt eller sånt där i blandaren. Lite som man på center. Men får ni plats då? eller liksom Ja, men det är tight Det är trångt. Men ja, vi har ju byggt de här hallarna och... Försökte göra så mycket vi kan om våran ja, toft. för det är ju till, ganska så. stora grejer Man ser att de ja. är staplade liksom på varandra här. Ja, vi ställer dem ja. högre och högre. Och, ja. mm. och det är klart att ju mer omsättningen ökar och ju mer mm. grejer som ska Ytta snurra snurra, snurra där liksom, så blir det ju. Ja, men vi har ju, vi har lite äh, hopp där om att komma åt mer Ja, mer men berätta märke. då, Det är ingenting är färdigt men ni har äh, saker mm. på gång som ja. man säger. Mm, berätta. Det blir väldigt bra för Kommunen vill ju bygga mer bostäder och, och, och vi vill ha mer tomt och, mm. och IVT vill ha parkeringen mm. sin bilparkering på, på andra sidan. Så, så. Ah. så vi tror jag, att vi är överens om att vi ska få ta över Bors parkering där och ja. äh, att vi gör en ny och dem emellan de här gamla äh, EFG-byggnaderna ja, ja, och precis. IVTs och Produktions. Yeah. Ja. del där. Men då är det en elledning där som, som, som måste grävas ner först ja. för att vi ska få göra det här. Så, att, så Allt är inte hundra än. Ja, no, det tror jag. Vi har skrivit under lite. Ja, ja, har nu har skrivit under lite, ja. det hänger väl på att den här är, om det, vad heter det, energimyndigheten eller något ska ge sig. Okay. De, de har ett till tre år på sig att behandla ett sånt här ärende. Alltså jag skulle också vilja ha sådana handläggningstider när någon mejlar mig. Så, ja, okay. Ett till tre år. Ja, du brukar stå på pussel. Oh. Är, det, är det de som har dem? Men, men om man då tänker så här, den här det som ni har tänkt att göra med den här expansionen då, då har mm. ni då har ni fört dialog med Bors självklart då eller IVT. Mm. Och så har ni fört dialog med Transenergi då kanske ja, och, eller? Ja. och Transkommun också. och Transkommun, mm. har United varit inblandad. Mm. Ja, Tor Lindström ja, var, ju med Tore var med där med där också. Ja. Mm. Och sen är det liksom planavdelningen av då ja. kanske. Johanneson har du varit ja just det. Ja just det bättre ja. mm. precis. Mm. Miljö har, ni det, eh, miljö har inte varit Det kommer indan, nästa ba bag Det är vad ni ska sen. göra sen där borta. Oh, we'll ja, så. Ah, men det är ju rätt <laughs> intressant och, och, man, man ska ju vara Man ska ju vara rätt uh, Driven på det Och också hålla alla de där bollarna igång som företagare Ja, men jag tycker det. Daniel, min kollega av Strand, har ja. hållit mycket i det där. Och, men sen har ju alla varit till mötskående. Jag tycker kommunen är alltid till mötskående. Ja, vad kul att du säger det. var roligt det här. I alltså, mm. alla fall mot oss. Ja. Och ja, Bors också tycker det är fantastiskt att, att ja, stort företag som har varit så enkelt att prata med på något vis. Ja. På ja. På Dessutom, för det kan man ju tänka sig liksom att det kanske ja. inte ens kan fattas beslut i Trana som om vissa Nej. saker. Nej, men mm. det Ja, det är roligt. Kul när ja. det är samarbetet. De borde fungerar. göra en värmepump i betong. Ja, det är ju helt klart. <laughs> eller hur? Absolut. Det den, det den liksom för... Men du, nu har, säg nu att du har kommit åt den där marken. där. Ja. Vad, vad händer där? Ja, då? Hittar vi på då, ja. Nej, men vi vill, vi vill bygga vidare. Vi tänker väl att vi behöver utöka eller göra en produktionshall till. Och den gör vi väl på den marken vi har men då blir det inte mycket lageryta kvar. Nej, så att behöver... så ah, okay. Planen är väl att vi måste ha lite lager yta blir det bortåt. Men, men vi, vi siktar ju på att göra nya byggnader också. Ja, okay. Och även en ny byggnad för vårt plastlager som vi säger. Vi är ju lite grossist också. Vi mm. handlar ju lite med, med avloppsdetaljer och annat som ja, grävarna behöver. Det så att och, ni blir lite kompletta liksom. Ja precis, allt under mark. Mm. Och vi vill ju börja nu egentligen med det där men vi är också oroliga för om vi kan äh, även då bygga tar ju plats. Så att, mm. Vi måste någonstans vara under tiden också. Så att, Just det. Det är, så tajda. Vi ah. ah, alltså det, det är ju en utmaning det där mm. hela tiden, eller mm. ja, hur? Må hur många är det som jobbar där borta? Vi är ju, på cementfabriken är vi eh, knappt 40 kan man säga. Ah, det är så pass många. Vad är det för folk, vad är det för kompetenser som, som, som jobbar på? Alltså ute i sätt? produktionen, vi, det finns inte några utbildningar som direkt matchar. Nej. Utan Nej. Det, det är ju folk som, ja, som får lära sig hos oss efterhand. Ja. Alltså. Ja. Ja, men man behöver ha en bra känsla och man måste ja, kanske ha lite uh, fysik. inte oviktigt heller alltså, i sammanhanget. Mm. Och, men, men framförallt en bra känsla. Och, men sen har vi ju andra arbetsgifter också såklart. Vi har ju eh, lastbilschaufförer och, ja. och vi har ju grabbar som jobbar med utlastning på gården. Mm. Och, och kontoret är bemannat med, med folk som är utbildade ja, <laughs> för det ja, också då förhoppningsvis. Ja. Eller, eh, ja. Har det varit lätt eller svårt att få tag på folk när ni har behövt folk? Och har det varit svårt att hitta? Ja, men jag tycker, Fast jag tycker det har blivit bättre eh, ja. med, med åren faktiskt. Känner, någonstans kan jag tycka att vår arbetsplats har blivit eh, lite populärare någonstans. Så ja. att det ändå känns som att folk... Folk känner till er? Ja, men lite så att... Eh, att eh, ja Ja. De letar sig till oss lite grann också. Så att, behöver ni, äh, behöver ni något någon, någon nu? Saknar ni folk någonstans nu? Eller äh, jag ni? tror vi känner oss rätt så väl äh, rustade för det här, det här året ändå. Ja. Också, så att, äh. Men du, Ni har ju faktiskt ett företag till mm. som är lite mer high tech eller får man säga så, som inte är så, så ja. basic. <laughs> basic. <laughs> ja. Men vad, vad, Water Systems ja, heter den precis. så? Ja. Berätta, när, när, hur kom det till? Ja, men då var vi 2012 startade vi det. Men vi, ja, vi vill ju utveckla våra produkter så klart och förädla dem. Så eh, trekammarbrunnen som är en typ av avloppsrening, mm. eh, så eh, kan man även göra mineringsverk om man vill rena vattnet. Eh, mer för att det behövs, för att det är mer sjönära och högre miljökrav och så. Mm. så att, ja. Och, och Dan och jag och vi försökte utveckla ett eget reningsverk och vi var väl på väg lite. Ja. Så. Ja, cool. ja. Sen sprang vi på en annan lösning, tysk grunden kan man säga. Men, mm. men vi hittade den i Danmark. Ja. Och då kände vi att här är en genväg ändå. Mm. Så, okay. så att, ja. Ja. Och då så tyckte vi också att vi ville ha med... Eh, den här dansken i, i, i vårt företag för att jobba med det så, men vi ville inte släppa in handelsmänfabriken. Då har tänkt till att starta vi dotterföretaget mm. Water system som vi äger till hälften. Ja. Och det gjorde vi 2012. Ja. Så, så, Hur det. går det för, för Water system? Hur många jobbar på, på, på det ja, i, de är ju, de är 15 idag. Oj, så många. de är väl en, nu höfter jag lite här, men 78 mm. servicetekniker som jobbar ute i fält med och Äh, Gör det sista med rene starken. När, när, när maskinisterna grävt ner dem, så åker vi dit och driftsätter dem, säger vi så att mm. vi startar upp dem. Och sen servar vi dem efterhand också årligen så. Då, mm, så ja. Och sen är de ju ett gäng som jobbar med sälj där lite mer så. Och ja, administrerar den här servicen också går det ju åt. Så att, så, ja. För vi, vi alltså det är ju minuteriösa regler runt, runt äh, avloppsbrunnar. Alltså, det har ju varit, jag menar. Miljö och hälsa runt om i Sverige har ju liksom, har ju, har ju pinpointat mm, mm. Jag tillhör ju en av de där som ja, fick vitis för eller, ja. eller ja. man fick ju tid på sig när man skulle byta ut mm. det man hade. Då och, mm. så att, och det var ju sådär. Det var ju till och med så här att innan vi la igen så var vi tvungna att ta ut mm. någon från Miljö och hälsa och kontrollera okay. allting var gjort. Och det är väl okej. Okay. Mm. Men de tar ju rätt bra betalt för att ja. komma ut och kika också. Mm. Sådär, mm. så att, uh... Nej, men jag har ju all förståelse för att det är inte alla som tycker det är så roligt att, uh, att få sitt avlopp utan att de ska mm. åtgärda mm. det. Alltså. Mm. Och, uh, Nej, för det, blir ju, det är ju jättemycket pengar. Ja, så är det. Men vi försöker tänka, vi vill ju finnas till där för att hjälpa mm. de människorna som ändå måste åtgärda avloppet. Mm. Och uh, det finns olika sätt att göra det på. Därför försöker vi ha så brett sortiment som möjligt att erbjuda. Ja, så att kunden själv kan kan välja vad vad som passar passar dem hos oss. Mm. så, så att, mm. ja. Men cement eh, cement var fabrik och water system. Det mm. låter ju liksom så där som det låter inte riktigt som hand i hand. Ska water Nej, system äh, låter ju väldigt så där ja, liksom. äh, mm. det heter ju water system i Danmark också och Ja, just ja, okay. det. Mm. Ja. Alltså jag gillar ju water men, men men jag tycker strån och cementvarofabrik är ett namn som tilltalar mig mycket bättre. Ja, det är, det är, så. Det är Absolut. Ja. Mm. Jag är inte så mycket för de här engelska <laughs> orden så, men, men det får väl gå då. Ja. Oj, se, så att, ja. Ja, men vidare då, om man tänker framtid och vad man vill göra och, och så där hur, hur går det, tanken? Ni verkar ju vara liksom på tåna och vill, vill framåt. Och... Jo, men sen får man skynda lite långsamt också, det är ju... Alltså det, det är ju bra som det är idag också. Ja. Sen kan man inte bara vila på lagren heller. Men mm. man kan inte bara utvecklas för man ska utvecklas heller. Vi mm. måste ju få vara ja, sakta men säkert. Ja, jag corona att, då? Ja. Corona, det här skitåret som vi har 2020. Ja. Var, hur tacklade ni det och vad hände? Ja, ja, vi... Folk har bytt sina brunnar. Ja, ja det har de gjort. Ja. Ja, det har gjort. Ja. Ja. Ja. Ja. Nej, det är nästan som man... Jag skäms väl fel ord men jag tycker vi är så lyckligt lottade i det hela. Mm. Så vi är inte... Hade jag inte vetat om att det var i corona så hade jag inte märkt något. Nej, så. Så. Nej. Och så lider man ju med andra. Ja, klart. Men vi hade tur att vara i rätt bransch mm. den här gången. Mm. Och, ja, och det så. finns flera branscher ja, som, som, som tuffar på oss. Så det, det behöver du inte skämmas för. Så, så, så. Det är väl jättekul. Det, sen har vi väl haft några fall på fabriken. Men jag tycker det har... Vart ganska varit ganska skonsamt. Ja, Hemmajobb så hemma och sånt måste ju, är ju lite svårt. Ja. Ja. Ja, I varje Nej, fall har du gjort produktion? Det har det är gjort. Det har jag delat lunchraster och, och, och raster ja, och försökt så, så gott ja. det går. Och... Ja. Sen är det ju ändå ganska stora ytor. Alltså det, det, de jobbar inte så tätt in i produktionen heller. Det är mycket, mm. mycket luft emellan också. Så, mm. så att, men i några fall har vi haft så. så att, ja. Ja. Ja, ska vi ta en låt nu och sen, ska, sen efter det ska vi försöka ah, runda något också. Så så så så ja, mm. Det går så fort. Ska jag spela något som jag inte har spelat? Ja, prova. Vi provar. Jag kan spela en mambo här, ja, det låter spännande. Okej. Okay. Du lyssnar på you listen to the friday brunch What? Du lyssnar på fredags för morgontid talk show, radio talkshow till och med. Det är spännande att det är radio talkshow just i radion. Med Johanna Linn och Janne Holmbom och Johan Nyman från vd, verkställande direktör. Ja. E från cement cementvarufabrik, aktiebolag. Ja. E men ni, ni har ni, ni expanderar Johan, ni har gjort ett företagsuppköp. Ja, Aho? Vi köpte ett Götlundas mentvarefabrik i Och Också ett gediget ja. rejält ja. namn. Ja, det är ja. samma. Ja. Ja. Ja. Berätta, ja. vad är det för fabrik? Ja, men den, är, den är snarlik våran fast den kanske är, ligger lite efter i utvecklingen. Eller, ja. eller så, det är ju Ja, men det, det, det, den är också gammal. Den, den är som våran och den, den, den har inte den här tranåsbrunnen men, men den tillverkar Nej. brunsringar och mycket uh, små prylar inom, inom tångbranschen och den, den ligger bra i Mälardalen kan man, eller i änden på Mälardalen ja. så nära många städer där så vi tänker att det finns potential och... det, alltså, det glittrar nästan lite i röken nu och du säger ah, men den är gammal och så man ser du det ni har, ni har ju planer för den där vad ska ja, ni göra vad ska ni ja, göra att ni ska ni modernisera det är det som driver dig lite här att men göra tycker, bättre och frädla och... ja, jag tycker den här somentfabriken är som våran var för 20 år sedan lite, innan ja. vi började att modernisera våra mm. lokaler och, och sådär så jag Tänker vi ska kunna försöka göra samma resa för ja, här rovel. Ah. Ja, ni har ju fasit. Ja, lite så. Eller, ah. ja, vi kan hoppas ställa fall. Det ja. <laughs> ja, ja. kanske bara funkar en gång. Jag vet inte. Men du du, du nämnde rätt en att det är nära till att det liksom ligger i rena kanterna med alla och så Och det är klart ja. att sånt är viktigt, eller hur? Ja. att man är nära. Jo, men Jag, jag är ingen fan av transporter och sådär heller. Så jag tycker Nej. det är jätteroligt om vi kan få tillverka saker närmare eh, marknaden och så också. Så att eh, ja. Nej, det ska det, bli jättebra. Det, det, det är rätt många tonnage. eller hur? Ja, alltså, det, är liksom, det, det väger ju Eller det väger betong. Ja, ja. det väger. Det betong. Ja. Ja. Men ja, det ska bli. Hur många anställda har de då? Ja, de är fem, sex anställda. Ett ganska litet ställe. Ja, ganska litet ställe. Ja. Eh, Erik Axel, som heter den, den gamla nu då. Mm. Men, men vi har sagt att vi har kört i Tranås i, i, i två års tid. Har vi sagt. Ja, ja. Det, det har vi gett på och försöker jag fixa till de här byggnaderna. Jag snackade om innan. Då. Ja, just det. Ja. Så, så han, han kör vidare i två år till, har vi sagt. Åtminstone ja. så. Mm. Så att vi, ja. vi behöver inte engagera oss i varan där uppe Nej. så mycket nu och vi tänker att de här tvåna passera då då tänker då, vi då då tror jag att du har lugnat av energi ja, ja, ja men ja. lycka liksom till ja. ja. men, men sen är vi sugna börja nu där också ja. Mm. ja men det är lite kul att det har liksom så lång, långa bollar ja, liksom långt ja, ja, ja, en helt annan sak som jag bara funderar på så här äh, du, är strand de är ju syskon mm Mm. Och du är ju inte syskon med dem, nej, nej, så att säga. utan nej. du är en utbäring. Ja. Och så dundrar du in i familjeföretaget. Har det, har det, har det, har det alltid funkat? Liksom? Ja, det får man säga. I slutet på dagen har det alltid funkat. Ja. Det klänger en någon gång mitt på. Liksom, så. Ja. Men nej, jag tycker det funkar jättebra. Ja. För det är ju rätt modigt att kliva in på det sättet, kan ja, jag ja, modigt eller om det är en dum liste, Jag har <skratt> ingen <i> <skratt> <så>, men, <skratt> men, <skratt> men nej, det är inget jag ångrar. Det, det, Daniel och jag gick i, i samma klass. Ja, och, och, och så kom okay. Jenny in där, tänker jag, det är väl ja. jättebra att det är så att, som kvinna. Och tänk om det var ja. tre cementkillar. Ja, nej, det, ja, jag det, är väl, det låter som en, rent så här utifrån låter det är sunt mm. att det... Jag tror det, det kanske är lite av vår styrka om man just att ja. är just i Vi är ganska allround. Alltså Jenny mm. är fantastisk på sitt sätt och, mm. och hanterar kunder och, ja. och allt. Och, och Daniel har sin mer praktiska kunskap. Och, ja. Ja, så vi, vi kompletterar varandra bra tycker jag. Ja. Så att, Ja, ah, kul nej. och sen smärtfritt behöver det inte vara. Vem säger att det? Nej, är bra? Men jag säger väl inte nej, att, jag att det sa var perfekt, för... Men ibland låter det jag så, så sagt... att, du sa att jag säger Men jag, att jag du sa inte så. heller, men jag, jag som då som inte är konflikter tycker ah, att, ah. att ibland får man släppa lös ja, det där liksom. Absolut. Sen får man, man hantera det på rätt sätt. Man ska ja. kunna verka fram nya ja. saker ibland Ja, det är klokt. men så är det ju. och framförallt så är man väl nog ganska medveten om att man vill företags bästa. och det är väl det som liksom Sen, sen har man ju olika personligheter. Ja. Olika. Och skilja mellan sak och person. Det ja. är Fast det är svårt som fan. Ja, det är svårt. Ja. Men det är viktigt att det är inte lätt, men men det är lätt. Det är, det är liksom, du... Men det är ju en av utmaningarna också. Det är roligt. Det, det, det är kul att försöka hålla det samman också. Ja. Ja. Vad har du för brunn hemma? Ja, än så länge bor vi i stan då idag. Ja, okay. <laughs> har men, men vi ska ju ut på landet. Så ja, vi, måste, på ett vi, måste, vi måste, vi ja. måste skaffa enskilt avloppsvärde. Ja, men okay, men ja. det finns en, en, en, en trekanbron redan från det, oss. Ja, ah, det gör det. Ja, ja, ja okay. Det ja, var ja, det första. Men, men den måste ju tyvärr bytas ut, ja, okay. ja. ut. Ja, okej. Ah. Ja det är en utmaning Nu får du känna på, <laughs> på <laughs> <Nej. laughs> Jo, vad jätteroligt Att du tog av din tid och besökte oss i fredagsfra land ah. Jag tror att jättemånga Känner till namnet Men har egentligen ingen aning Och det vi inte har pratat om Vilket man inte gör i Sverige Nej. Vilket jag tycker är jävligt synd Ni är enormt lönsamma mm. ni, alltså, ni, ni är ett sånt här aa företag Mm. Har, har liksom god soliditet, fantastisk likviditet och och och, och pengar. Ja. Ah, det var den där kamrinen alltså, som började 97. Ja liksom, det var väl det. det. <laughs> nej men nej. Det nej men det i min bok ser det är liksom det jag verkligen hatten av. Ja, verkligen hur? Jo, det är väl bra. Sen tycker jag det är roligt att vi står för väldigt mycket mjuka värden och allt sånt. Där och att det andra tycker jag är något som kommer av, av, av det. Det är inget vi har fokus på. Nej, men jag. det har ja. ju långa, vi långa jobbar, bollar. Mm. Vi jobbar hårt och så det andra blir någonstans. Och, äh, och lokalpatriotet, alltså Tranås i ja. varufabrik i ett företag som Tranåsborna ska vara stolta över. Verkligen, men nu sitter våra lyssnare ja. och så tänker de så. Här, men herregud, vi ska ju byta tre Det är klart att vi ska ha en Tranåsbrunnen. Och var hittar man mer information? Är det www.tranåsfementvaryfabrik.se Det är lika klångligt på nätet. Eller vårt till sist. Eller vårt till sist. Det faller bättre kanske. Tack, snälla Johan. Skött om själv, dig. Och lycka till i fortsättningen också. Jag hälsa Daniel och Jenny och alla andra. Det ska jag Kör hårt Jättekul att vara här. Ja. Tack. Hej! Fredagsfranan. Morgon till ett show med Janne Hormbån och Johanna Lind. Det är fantastiskt.